Mă iertați că vă deranjez așa de dimineață Pot să vorbesc cu domnul director general? Îmi pare rău, dar v-ați grăbit Șeful încă nu a sosit Dar uh, acum e nouă Ați venit prea în pripă Îl așteptăm din clipă în clipă Ora 10 domnișoare A telefonat acum un minut că e reținut Ora 11. De sosit a sosit, dar acum a ieșit Ora 12. E într-o ședință de comitet pentru proiectul de buget Ora A Are și dumnealui cază Nu știți că e pauză de masă? Ora paisprezece Păi dacă insistați, cine e de vină? N-a avut timp să revină Ora 15? Iar dumneata lucrează la schemă Dar a întrebat în ce problemă Ora 16. A fost chemat urgent undeva. Ce? Ești numai dumneata? Ora 17. Pentru dumneata, crezoare, că o să facă și ore suplimentare? Când omul e epuizat de un program atât de încărcat, ar fi o indecență, o adevărată insolență, să-l mai deranjezi și tu cu o audiență.